Hármas könyvelés. Irodalmi podcast péntekente. Szerusztok, kedves hallgatók! 2013. 9. ó 20. a van, ez pedig a hármas könyvelés 113. adása, Le Baschetti címmel. Pluspont nyilván szokás szerint a megfejtőnek. És én szed vagyok. Kis Gabriella. És én... alig van pontom. <gül> Nekem is alig van pontom, de pont ennél a címnél úgy vagyok, hogy nem értem, de tetszik. <gül> Viszont előre is elnézést kérek a hallgatóktól, hogyha nem olyan szép a hangom, mert én még ilyenkor az irodából ülve hívok a, az office headsettel, de ettől függetlenül hatalmas lelkesedéssel vetjük bele magunkat az irodalmi témák megvitatásába kezdi is, Gabi, azonnal. Bődöltesen szakállás az igen. Na, bődölt. köszönöm szépen, <gül> akkor menjünk. Előtte el szerettem mondani, hogy lehet, hogy lassan. kéne egy olyan kriz kibocsátanunk, ahol, ahol uh, azeket a címeket vissza lehet még fejteni egy uh, szerületen. Én szerintem simán <gül> az Ádám is bukná egyébként. Hát, gyanús, hát nem nyertem semmit a századikadásos kvízen, amikor ezt Tamás megcsinálta. <gül> igen, ott nagyjából a tippeléssel lehetett nyerni bármit, de minden esetre egy-kettőnél én már el is felejtettem, hogy utána kellett volna néznem, és, és örökrejtégek maradnak. Kár, kár ezeket így hagyni. Van, tök tök kiszámítatók a Dodega -hát, a címüldásunk, azt hiszem, hogy az oldalak száma. Igen, nem igen tudom igen. az mennyi. De azonnal De fordulunk is. vissza a szakállas témához. Jó, ja, a szakállas témához. Nagyon szakállas valóban, ezt uh, néztem, hogy igazából még augusztus végén jelent meg a, a mancsnak. A, jó ja, nem gondoltam maga, mérő, igen, igen, a nagy szakállú. Nem, én meg... Most én akkor maga... elmeséljük, el, elmagyarázzuk a szóvicszet, nagyon jó nyomjuk. Ne, ne tegyük meg, bocsánat, hogy belekeztem. Szóval... Uh, Akartál mancs... valamit mondani, Gabi? <laughs> És itt és... és ez a vége. Jó de Szerintem, szóval szóval menjünk, menjünk el, menjünk el sörözni. <gül> Nagyon szétültetem magunkat. Super! Szóval, az történet annyi. Egyébként... Uh... Érdekes, mert ott a Lancsnak a online felületén nem is mindig jelenik meg, szerintem én azért takardtam rá most ezzel, magyarázom a bizonyítványom, viszont nektek is most tudjátok elolvasni, hogy a papír újságot megvennétek. Ez a szokásos 80-20-as szabály, ami hát én mérő lesz a cikkeket, maga itt a magait, a tánc azokat én módjával nem mindig, de általában szerettem. Tehát nagyon érdekesek, hogyha nem is mindig ez nem azt, hogy, hogy pont beletra fájtak valamibe, amit, amit meg kellett ragadniuk. És most uh, csak kíváncsian fordultam fel, és, és a végén azzal szembesültem, hogy na no a könyvpiac is belekeveredik ebbe a Pareto F-be, amit szerintem minden kedves hallgató ismer, vagy ha nem, akkor pluszpontért uh, utána lehet nézni. Nem fogom elmondani. És uh, hogy a könyvpiacnál is egyszerűen ez az elv érvényesül, ráadásul nem csak a Pareto F, hanem ennek a matematikailag korrektebb verziója, mi szerint nem, hogy 80, nem, hogy a 20% a könyveknek viszi el az egész business, hanem, hogy ennél jóval kisebb a hányada annak a könyveknek, a százalékának, ami. Kisebb és szürkép. Kisebb és szürkép. Lehet, hogy egy kicsit. Nem megyünk bele az ágyulatokba. Oké, abba különösen nem. És. Azt akartam a végére kihozni, hogy milyen rohadt jó, hogy, hogy, hogy már a matematika bizonyítja, hogy ki kell adniuk olyan könyveket és a kiadóknak, ami nem lesz sikeres ahhoz, hogy le legyen sikeres könyvük. Nagyszerű. Oké. Okay. És nem még nem nálad a mikrofon. Szerintem inkább, mivel nekem ez a kettő érem van, inkább most átadom a szót Ádámnak. Jó, hát akkor én szokás szerint csákanyjel érkeztem, nem pedig virággal. Megjelent egy értekes cikk a szendromon a buklán magyarországi top listájáról, hogy mit vásárolnak. Van egy olyan hogy nem meglepő, Orvetsz Nóra vezet, Nor Roberts második, aztán Nor Roberts és 6. hatodik is, hogy aztán később majd még valahol előkerüljön lentebb a listán. Meg Lejnyárla Laura meg Szepesi Nikolette, hát tehát az Ulpius háznak valószínűleg nem megy nagyon rosszul a, a lista alapján. És azon gondolkodtam -e ennek kapcsán, nem azon, hogy miért ezeket olvassák az emberek, mert úgyhogy kit érdekel, hanem, hogy, hogy miért nincsen itthon olyan, olyan könyves toplista, ami nem csak egy-egy kereskedőháznak a listáját, meg, meg, meg vásárolóinak a vásárlásait tartalmazza, illetve tudtok-e mert én nem találtam, de hát igen. Tehát ilyen összevont toplista mindenhonnan. Hát mint a Nielsen Bookscan Amerikában, ami alapján uh -huh. a New York times a toplistaja készül például. Hát ez ugye az kéne, hogy minden egyes könyves forgalmazó az hajlandó legyen kiadni ezeket az adatokat egy, köz, egy központi szervnek vagy, vagy egy semleges oldalnak, és én azt gondolom, hogy ez nem történik meg. Én kéne olyan piaci szereplő közt elkészíté, de hát annyi könyves szervezetünk van, hogy mindig ilyen a csillag csak megcsinálhatná valaki. Lehet, én hogy ez... nem annyi kéne, hanem csak egy, amelyik, amelyikben viszont bizodalom van. Mert ebből a bookline például az látszik, hogy Jorvetszonóra bődületesen sikeres, ami mondjuk a bookline egy kellemesen szép nagy cég ahhoz, hogy, hogy ezzel is higgyem nekik, hogy máshol is így van. De azért felvetődnek itt hogy mi lehet a második, harmadik, mi van azokkal, akik, akik nem a metróban reklámoznak, és így tovább. Meg ö, én az, ezeket a listáknak a, a mérési paramétereit sem ö, tudom feltétlenül, és ezért nehéz őket összevetni. Tehát ö, ö, online felületen, minden felületen ö, milyen kiadványok, milyen időintervallumot néznek, mikortól mérik, és ö, ez reprezentatív. Tehát, hogy... hogy most a bookline ez a listája tök jó, de valójában kérdés az, hogy, hogy, hogy, hogy mit mondott. Nem tudom, hogy ott a az meg is írja, hogy ez most az elmúlt hét ö, eladási adatai alapján készült az összes könyvük, könyvesboltjukban. Vagy, vagy ö, a Bookline az nyilván Azt online. Azt ki, ki lehetne itt kutatni, hogy, Aha. hogy mikor csak ez vissza kell lapoznom egyelőre a, a csodatos listán. Aha. Hm. Ettel, ette, ette, ette, jól nem tálom persze, hogy mi, de mint hogy ez havilista lenne egyébként. Aha. Uh, illetve van még olyan számunk hozzá egyébként, hogy volt ez az egykönyves toplistán első rényzést ért a Lovetsz Nórának okay. a könyve, és az hogy meg is veszegedtem a Facebookon az egykönyves topikban. És pont jött okay. Norbert a publiótól, hogy uh, nagyon jónak számít, hogy havi 58-an például megy el egykönyvből, e és 15 a 15 a határon, indult be valaminek az egyáltalán. És ez, ez, amit most néztünk előtte, a, a buklányos, az nem csak ezt tartalmazott, sőt. De mondjuk az e és az első helyhez már tudjuk, hogy nagyobban mennyi kell Aha. Hm. Egyébként barom érdekes lenne ez az adat, és láttam is, Ádám, amikor ott a Facebookon ezt a, ezt a posztot kommentáltad. Nagyon támogatandó lenne végre. Még hogyha csak az e-bookokból meg valaki, már az is... A, a le lehet, a... hogy én, én nagyon naív vagyok, de ebben mi, mi az az információ, amit féltenek? Mert hát, hogy hát, mennyi fogy egy például. De az, az, az miért gond, hogyha kiderül, hogy ennyi? Tehát vásárlót fog befolyásolni ebbe, vagy olyan üzleti adat, amit szégyelnek, vagy mi, mi az az információ tartalma, ami, ami hát ezt a... olyan nagy titokká teszi? Hát az ő eladási adataik, tehát az ő adataik, amelyeket nem biztos, hogy az adott pillanatban így meg akarnak osztani a konkurenciával. Hmm. Ugyanakkor egyébként tényleg rejtéke, hogy ennek mi lehet a hátránya, mert hogy... Ez egyéb... uh... Igen. De, de gyanúsan nem lehet semmiből látni itthon. Például, szóval nagyon ritka. Uh -huh. uh, hasonló egyébként a Galactica magazin Magyarország vezető science fiction magazinja, amiből nem lehet tudni, mennyit adnak el, uh -huh. Vagy mennyit nyomnak. Aha. Mert ugye ellen példának ott vannak ezek a külföldi e-commerce szájtok, ahol az fontos adat, hogy hány darab fogyott el belőle, meg hányan lájkolják, meg mit tudom én. Tehát, hogy Aha. ezek az adatok is rávesznek arra, hogy ú, ez ennyi embernek tetszett, meg ez a siker volt, az egy pozitív dolog. Itt meg ciki, hogy mennyi. Aha. Szerintem kevésnek érzik egyrészt. A másik mondjuk, ez tök egy újságban ugye hirdetést is árulnak, és ott azért szükséges tudni, hogy hány példákban jelenik meg az újság. Tehát ha más nem, akkor legalább a hirdetőfél az hatna erről. Lehet, hogy kapnak is adatot, lehet, hogy hirdetnünk ki a hármas kérdést a Galaktikában. Visszavesszük vissza, vissza, vissza az üdvözsővéreket, és veszünk egy a 4 oldalt. Hát figyeljtek, én ezt poénból, poénból megcsinálom. De Úgy hallgatnak minden. bennünket, nem tudják, hogy ez egy ilyen dolog, amit most itt megterveztünk, és végre is hajtjuk. Rajtevítésszerűen, hát hírtatlan. Jó, most akkor jöhet a következő témád, Ádám, ami már legalább nem ilyen vitatkozós, negatív, ugye? Nem, nem, nem. Béke van, margaréták nőnek a réten, kisgyermekek szaladgálnak, címos a gombolyagot kergetve. Következő hír. Nem, igazából azon, hogy kijött a mojnak az új szabályzata, ugye? Volt a múlt heti adásban, röviden megbeszélt, meg posztban hosszasabban feszegetett mégis Mi történik Pölymes közösségi oldalon című történet. És, és hát a Mojj reagált erre kitaláltak egy közösségi moderálás nevű dolgot, ami azt jelenti, hogy lehet nagyjából olni a, a nem tetsző dolgokat. A saját blogba leír, de a molyba bekötött dolgok ugyanúgy számítanak rossz pontnak, és ha valamelyik embert tíz ember sértőnek jelzi, akkor gyorsan kistiltják egy pár napra a következő alkalommal, pár nap meg még sokkal többre, és akkor a végén elvegek a torgát és beledobják egy kútba. Uh -huh. Tehát tulajdonképpen így csak formalizálták, ami eddig így informálisan, de ugyanígy működött, nem? Nagyjából igen. Nem érzem megnyugtatónak, ugyanakkor sokkal tovább szerintem foglalkozunk, ezzel nem kell. Aha. Mert hogy ez vagy, vagy összeomlik, vagy kiderül, hogy ez egy tök működő rendszer, csak mi vagyunk politikai tanulni Hm. Egy kérdés, hogy itt is azt látszik, hogy ki lájkolt, vagy, vagy ki az, aki látszolt, hogy ki, a, ki aznak a tíz embernek az egyik, aki neki úszta a gyufát? Azt hiszem, hogy nem, mint ahogy eddig sem látszott egyébként, hogy Kinyomodt van a moderátornál. Valahol persze logikus, hát minden névtelen feljelentés úgy működik, hogy névtelen. <gül> <gül> Jól van. Most jöjjétek, Gabi, azzal az egy. Jó, másik Jó rendben. Oké, okay. ez igazából egy téma, és uh, csak felmerült beszélgetéskor, és, uh, és én <gül> voltam, hogy egyszer be is posztoltam egy uh, hírt a Facebook oldalra, amelyik ez a magánkiadás kérdés. Ott pedig arról a Facebookon azt posztoltam, miszerint szerint van ez a Hartai Csaba neve fiatalember, aki egy vicces érdekes oldalt vezet az interneten, illetve írogat, írogat, hát ezért ütnének, hogyha ezt mondaná az ember egy költőíróról, íróra, seket ír, és most megjelent a regénye, és csinált egy Facebook oldalt, ahol lelőre lehetett rendelni a, a könyvet, méghozzá gyakorlatilag előre fizetve, és ezt a pénzt, ami az erőrendelők már feladtak neki, ezt beleforgatták abba, hogy megjelentesse a könyvet. És e, azt megkeresem közben az oldalt, mert ha jól emlékszem, a felhívásban szerepelt az is, hogy nem kértek NKO támogatást, ez az NKO támogatás, ami egyébként most jött ki a pályázat, Az a Nemzeti kulturális Alap nagy kiadói támogatás, ennél lehet pályázni, kiadványokra nyomdák, tehát kiadóknak, illetve szerzőknek is, vagy, illetve közösen, És hát azt lehet tudni, hogy ha felcsaptok egy szép a művet, akkor gyakran van az, hogy még a leg, legsikeresebb, legjobban sikerült is, ami tényleg fogy, mint az állat, abban is benne vagy az NK a támogatásával. Fel kell tegyem a kérdést. Ezek szoktak azok a, azok a könyvek lenni, amiket kiadnak, utána nem költenek a marketingre, mert támogatásból már nulszadós, majd mindenki nagyon boldog. Ö, tehát, ezért válhat, tehát ez az, ami szintet el tud érni a könyv, de azért a, a szerzők itt is azok az emberek, akik szeretnék magukat általában megmutatni a világnak, tehát most már az jelenkás könyveknél is szerintem elég előfordul az, hogy rendesen tolja a marketinget a szerzőmát, csak azért is, mert oké, hogy megvan a könyv, és ócsóért kijött, de ő nagyon szeretné, hogy azt szeretnék az emberek is elolvasnák, és akkor Facebook csoport van, meg happeningek, meg, meg budapesti séta, meg, meg mit tudom én írólvasó, találkozó, meg vicces ilyen. játékok, de igen ezzel szerintem van, ami könyvvel tud lavírozni, de az az igazság, hogy mivel hogy kevés ilyen könyvet veszek meg, ami nulla marketingűen káos, és teljesen ismeretlen szerző. ezért pont, hogy nem is láttam, Tehát az én, én ö, ö, ingerkülszöve maradt, marad, és nem tudok róla sokat mondani. Zárójabb érezném, hogy most megtaláltam már, hogy miért nem szóltam eddig úgy, hogy kellett volna. Gyerekek, semmiképpen ne szerejtek fordítva össze a mikrofont. <gül> Jól van. Nekem van mikrofonod, én itt a azért, irodai munkás headsettel tolom. Akkor én már inkább egy fordított mikrofon. Én pedig egy ilyen halhártyás konzervdobozba beszélek az útest közepén. Már én megkopogtatom itt a másik végéről. Én Csak mert szakad a madzag. Szóval érdekesnek találtam, és aztán persze meg is jelent a könyv, nem tudom, hogy hogyan, ugye tényleg, hogy megkeresem, nem tudom, mi volt a, a, a gazdasági koncepció, hogyan kalapozta össze a pénzt, ikadtak, kik szponzorálták, de a kérdés az, hogy milyen lehetősége van valakinek, aki ír egy regényt, szerinte bejönne az embereknek, vagy mit, van el tudna adni, mondjuk pár százat, és hogyan tudja megjelentetni, hogyha ne adj hogy Istenem, ebből akarja. És mondjuk, vagy ha e-bookban is akarja, vagy papíron is, de nincsen arra pénze, hogy, hogy, hogy ezt így finanszírozza, akár a, a podot, akár pedig egy fix mennyiséget. Egyébként az, az énvel azt én megpróbálkoznék, hát ez annyira működött már, illetve a mondjuk a serializált, akár elindulunk blogban, és utána tovább megyünk könyvbe. Aha. Ha, valami ilyesmi olvastam, hallottam, vagy hogy beszélgettünk, hogy, hogy ahhoz, hogy, hogy az itthoni e-book, sztórogba bekerüljön a te e-bookod, az nem elég, hogy a Macintosh számítógépen az iBook alkalmazással összerakod és elküldöd nekik, hanem mindenképp kell, hogy egy kiadó adja ki azt. A legjobb tudomásom szerint van ilyen korlát, tehát még e-bookban sem tudsz e, külső segítség nélkül teljesen önálló self-publishing módon terjeszteni. Hát de a másik, akkor felrakod a a smashwords uh -huh. jól megkérdeted a Facebookos barátaidnak, meg a blogodon, meg a, amit van neked éppen, uh -huh. és akkor self vagy publish-elve, annyi, uh -huh. hogy tényleg picit kényelmet lenne megvenni, de hogyha ha úgyis csak a, a tiszta, őszinte rajongó ezerfokon égő fanokra számolunk, akkor, akkor ők majd megcsinálják. Igen, egyébként nem... Tehát sajnos kis ország, meg, meg kevesen olvasnak, meg mit tudom én, de valójában tényleg így működik a dolog, nem hogy éveken át ugye közönséget építesz magadnak. Csak hát ezen a piacon mi, mi, minden sokkal kisebb. Igen. Egyébként nekem ez a fajta megoldás, amit a Hortai Csavanyom ott, ez, ez tetszett, hogy, hogy ő csinált egy Facebook oldalt, és, és mit tudom, egyébként megtaláltam valóban, itt azt írta, hogy Zenká 0 forint, egy cég magánszemély barátok erőrendelésekből szedi össze a, a nyomdaköltséget. Tehát, hogy gondolom uh -huh. valahogy összerakta, és akkor mit tudom, pár százan lájkolták, és hogyha mindenki venne egy kötetet, akkor, akkor már azért olyan mennyiségű hogy példány fogy el, amekkorából már fenn lett. Tehát ennyi szokott megjelenni maradság Magyarországon, vagy ennyi szokott elfogyni egy szép irodalműből így raktam. Uh -huh. Ez az egyik, és emlékeztek, még volt ez a, a, a csillag, ami a a csiliárdos, ez volt a címe, ugye? Ami... Az őrcsiliárdos, igen, igen, dragon. Ciliárdos. Igen, igen, igen. igen. Szóval, hogy volt másfajta kísérlet is összeszedegetni a pénzt, ugye ott, ott sem volt teljesen minden evidens, hogy mennyire sikerült csak a köznek ö, a közfelé fel, ö, a, továbbítani a kérdést, és a, és a köz pedig összedobni a pénzt, de, de én valahol így látom ezt, hogy építsd ki a közösséget, haverkodj velük, etess be őket, vagy, vagy adjál annyi mintát nekik, hogy már, hogy már vá, tudják, hogy mi az, amire számítsanak, és utána igénybe verted a többi eszközt, ami segít abban, hogy megjelenjen mert különben nézegettem most ezeket a most megjelenő új e-könyvesboltokat, azokon a polcokon a könyveket, és hogyha nem ismerős velek, akkor én nem is tudom, nem vágok bele egy ismeretlen magyar szerzőművébe ott. Abszolút. ott erről eszembe egyébként, hogy ez ezelőtt ahol a pár az nagyobb a tíz lehet szerintem. Volt szó Mur a nek a Samlingájt a New York City című könyvéről, amit én olvastam, és itt tulajdonképpen szerettem. Meg most majd lesz tőle egy elbeszélés. És neki néztem utána pont azért, mert két könyvvel kezembe kerültek, akkor tudjuk, hogy ki az. És ő évekig podcastolt, novellát írt, hangos novellát írt, hangos novellát olvasott, műsorcsinát és a végén megjelent egy könyve. Aha. De. Vagy és több ilyen példa van megemlékeztek az, az a kinek a van az a 24 órás könyves volt Mr. Penumbra vagy mi volt a neve? Uh, Robin Sloan igen, igen neki is é. ugyanaz a történet hogy, hogy csinált Kickstarter projectet meg mindent, tehát így ki, ki talpalta érted az interneten hogy, hogy legyen finanszírozás csak mondom, hogy könnyű hmm. ezt egy nagyobb piacon megcsinálni mint itthon, ahol szinte is ha csak nem mész le olyan szintre, ahol már nagy közörszék van, és erre vannak a sikersztorik. Aha. Vagy nem, te vagy Görgei értelke. Azért ott van a példa, hogy ő megcsinálta, kiadta, kiadóhoz vitte, kerék alá tette, visszavásárta. Aha. Igen, igen, igen. És, és amikor megjelent az íjkönyv, akkor a török gyerek meg is vette. És... Ez egy tök jó példa. Tehát az, az a könyv tényleg olyan, hogy elkezded olvasni, és megve, megveszed a másikat és a harmadikat, viszont az elsőt egyébként az első ebookot ingyen tette fel. Igen, de akkor már ezer éveként volt a papír. Aha, Mert jó. Igen, én, így, én a legeslegelső papírt azt én vettem, majd elolvastam kölcsön, hogy megvettem magamnak a sorozatot. Aha. Akkor csak a saját be keveredésemről tudok így nyilatkozni, hogy ha nem lett volna ingyen az könyv, vagy nem adja nekem valaki a kölcsön, tehát én nem kértem volna el senkitől, de így, hogy ott volt egy letölthető könyv, és lehetett tudni, hogy ha bejön, akkor ott még van öt, ha nem jön be, akkor viszont nem fordítottam rá nagyobb erőfeszítést. Hát, hát, ugyan, ugyanakkor az ingyen letölthető elkönyv, azt tudjuk, hogy az így csapda is lehet abból a szempontból, hogy önkéntelenül is az ember kevesebb Igen. értéket köt hozzá, és ott van a Dállóc könyvtárában a, a, a sok egyéb letöltött ingyenes tartalom mellett, és mivel nem adott ki pénzt az emberért, nincs igazán nagy késztetés, hogy na, azt azért elolvasom, ha már megvettem 2000 Igen. forintért. Tehát nincs, nincs, a, azt lehet mondani, hogy ha valaki könnyen és gyorsan pénzt akar csinálni, akkor nem biztos, hogy ez lesz a megfelelő, hogy, hogy könyvet ír jelenleg. Azt lehet igazából, hogy nem is business, nem, nem az a kérdés, hogy meggazdagszik ebből, hanem hogy, hogy nem izém, nem, izé, nem árverezik el felőre a birtokat. És a másik meg, hogy itt az ingyen könyvnél, itt igazából csak egy minta volt. Tehát, hogyha ez lett volna a mű, amit megkapsz ingyen, akkor az megint más lesz, hogy tudom, hogy, hogy ezzel én csak belépek egy univerzumba. Így már azt gondoltam, hogy az egésznek a költsége valójában az öt könyv, nem is tudom hány volt már, mm -hmm. hány könyv között osztik el. Így már nem volt ingyen, viszont egy kellemes egység ahhoz, hogy, hogy, hogy mintát vessek belőle. Nem csak húsz oldal. Szerintem kommentbe, akinek van jobb ötlete ha? az ossza, meg, mert ez rettenetes hasznos szerintem, mint Hú, információ. Igen. Illetve azt is, hogy fiatal magyar szerzőből kit kell olvasni ebben. Így van. Jó lehet idősebb is, csak a könyv friss Uh, Láttátok, hogy a lfg.hu-n legyakolták a Patkány éve című nagyon nagy várakozásokkal kiadott magyar szépirodalomi művet. Igen, én láttam, láttam. Én csak néztem a kommentáradatot, illetve... Nagy szeretettel mutatták be tényleg. Igen, igen. Konkrétan baltával, igen. Viszont ettől függetlenül máshol megszeretik. Tehát, hogy ez itt most teljesen jól ö, válogatja, hogy hogy milyen, ö, milyen előtudással, vagy milyen ö, módon közelít a könyvhöz, mert nem, nem, az nem lett bukta. Azt én értem, én azzal kaptam meg anyámtól, aki tőlem kapta ajándékba, hogy egyébként olvasom, mert nyugodtan, de nagyon szar. <gül> <gül> Ennyit a karácsonyról. Oké. Okay. <gül> Akartok-e még hírezni, vagy Két, minket, minket két, minket. Két, két, két kis hírem van, de az már szinte tart. A nagy világból, Ádám. Uh -huh. Igen, igen, igen, New Yorkból és Londonból, ráadásul. Úgyhogy majd egy szignált szeretnék kérni. Most. Meg volt a szignál is. Tökéletes köszönöm. A falura köszönöm el um, Az egyik az jövő jóslás, ráadásul az egyik kedvenc műfajom, mihelyet nem science fictionben csináljuk, bár ez még science fiction-s a Tim mohan Mohan, Mohan, mindegy, lényegtelen, nem mondtam ki a nevét, maradjunk annyiban, Ezt volt róla Szomára Briszolai Csáv, akinek nagyon a novelláit. Ő belekerült egy olyan projektbe, ahol a Londonnak a 2023-as állapotját próbálták előrevetíteni, hogy milyen emberek lesznek ott, meg hogy a fog kinézni. És nem csak PDF-et csináltak belőle, ami az ilyenekből szokott lenni, ilyen csinos, jövőjóslós, fejléces papír, hanem van egy tíz nagyjából karakterlap jellegű dolog. Emberek mit csinálnak, mi a hobbiuk, hollaknak, kik lesznek ennek a világnak a lakói nagyjából, és alul azonosít, hogy milyen trendeknek felelnek ezek meg. Majd pedig nem sokkal később írt hozzá Fickó egy, egy novellát, és amit még nem olvastam, de már hogyha csak karakterlapokat végigkattingatjátok, az is nagyon izgalmas. Hogy, nagyon cool a rajz is. Hogy hogy felrajzol egy világot, igen. Hát ez tökre tetszik. A másik, az pedig talán még jobb egyébként, fut a tél a magyar képregényi rajzolónak az illusztrációjával jelen meg New York times egy, egy hosszú sztori, és szintén csak így átfutottam, lehet át görgettem. Így, és ezt, tudom, a ezt a sztorit láttam a Long Green en beajálva, de akkor nem láttam itt a magyar vonzatát, és nem is klikkeltem rá. Tehát ez nagyon jó. Van magyar vonzata nagyon szép, ráadásul tök rá kell nézni, Gyönyörű. Tényleg ez, amikor egy magazin elhatároz, hogy valami nagyon nagyot csinálunk. És még mozog is ráadásul. Tök jó. Úgyhogy ezt csak én nézzetek bele, még mi sem olvastunk róla. Jó, van, és akkor a nagyolvasásokról egy picit, ha beszélünk. Úgy, úgy, de azt nem én kezdem el a Gabi. Gabi, tied aki nem válaszol, hogy utána szerkeszteni kelljen utólag, de nem, benn hagyom, hogy ja, Beszélek, azért. beszélek, de süket meg beszélek, mert ki van kapcsolva a mikrofonom, tehát ervenyit. És nem is tudom, kit hibáztassak ezért, aki nem én vagyok. Bocsáss meg, hogy kikapcsoltam távolról, nem volt jó vicc. Oké, okay. tehát én, hát jó, oké, okay. meg, meg tudjátok, hogy mennyire jó könyvekkel készültem. Az egyik az a Magyarul i e, már megkaptam, még ráadásul képzeljétek el, hogy amikor a rúkra születésnap volt, akkor e, valami adasztra akció keretein belül megvettem két adasztra könyvet, és kaptam hozzá egy harmadikat. Lassan teljes lesz kész, az a nagy probléma, hogy vannak a papírkönyveim, és vannak az e-bookok, amelyek... E, nem tudod egymás mellé tenni a polszon. Nem, pedig egyébként olyan szépek ezek a borítók, nem tudom, hogy legyen. Na mindegy, ez, példa, ez példa ilyen kettő plusz egy akció volt, és ez volt a plusz egy e-book, és imádom látni, hogy benne van a nevem, hogy ez az én könyvem. Ez lassan az e igazi ex meg kéne csinálni, és, és, és akkor különösen elégedet lennék. Szóval a Omoxiland című könyv, amit Pukes, ha jól emlékszem, igen, így, így, így magyarítottuk Leginkább. Oké, okay. mi így használjuk, vagy ilyen. E, második magyar nyelve megjelent könyve. Az első az az o City volt, és, és hát ezt kedveltük. Mindannyian elolvastuk, élveztük, e, kíváncsi voltam, hogy ez a Moxinan mit tud, és láttam, hogy volt egy, egy kampánya, ami akkoriban, amikor kijött a könyv, akkor én nem volt éppen erre időn, tehát tudtam, hogy ez majd később került a rítékre, ezért nem is nagyon követtem, csak arra emlékeztem, hogy ilyen kis Szörnyeske figurák, viccesek, meg ilyen karakterek, akik ilyen ö, nagyon vagányak, és ilyen kis beszólongatnak, és a, ilyeneket raktak ki az adasztánsok, tehát, hogy egészen komoly kampánya volt a könyvnek, viszont nekem ettől egy ilyen kicsit olyan, ifjúságival vált, ahol cool startot lehet kapni Moxi figurával, hát jó, oké. Okay. Mi bajod és... a cool tartóval? <laughs> hát végül is az eddig megkapott, mint egy tízzel, semmi vajon van, amelyik használható. Én nekem pont szóval. most kéne egy cool tartó, ha van Moxiland kulcs tartód... De akkor, akkor nem Moxiland sem egy gyerekes, hanem mondjuk egy raszkónyi kavosat. Persze, úgy tényleg. <gül> Kis bajta lenne. Ha? Király. Például. <gül> és ha, ha tudtok ilyet, kedves hallgatok, akkor, akkor van helye itt, az a lényeg. Na és tehát ezekkel az erőfeltevésekkel valamelyik nap, így bele elkezdtem olvasni az e-bookot, és megdöbbenve konstatáltam, hogy hát ez egyáltalán nem az a könyv, amit én, amit én vártam, hanem sokkal, de sokkal nyomasztóbb, depresszívebb, rettenetes. Egyébként... Oh, uh, és te olvastad a novelünk az Zoolandet? Az Zoo U-City-t? Zoo persze, persze, persze. És ahhoz képest nyomasztóbb? Igen. Ah. De jó, az sem volt egy... Ez egy... Hát ez az, is De... akkor még lejjebb De megyünk. Én... Én... Én... Én... Én... Nem, nem akarom elmondani, hogy most ez a végkifejlete miatt, vagy egyszerűen a hangulata. Én az o city ben valahol több játékosságot éreztem. És Amit élveztünk is. Abszolút. És ez a barátságos krokodil. Szívesen meghallgatom, mire, mit szeretnék mondani, ha már nem kikapcsolja a mikrofonomat. Na jó, és e, nem volt rossz a könyv, tehát ez nem a, a könyv kritikája, hanem a, a, az, ahogy koppantam én ennek a, annak a félreértésnek a, a megfogalmazása. Itt e, egy eléggé, hát, Cyberpunk, fene tudja milyen e, e, stílusú e, világról van szó, valamikor a 2000 50-ben, 60-ban a fenet, ugye, tehát nem túl távol jövőben, Dél-Afrikában játszódik, de még a Zul City-ben, a Dél-Afrika úgy megjelenik a könyvben, itt, itt, itt nem, itt, itt egy világ jelenik meg, ami bárhol lehet, teljesen multikulti már az egész, egészen minimális jelezések vannak egy-egy jelenetben, hogy vannak esetleg itt a nemzeti dolgok is, de bárhol lehetne ez a pár ember, négy szereplőt követnek, és tényleg ez a négy karakter, itt a, a, a, a kampány során bedobtak és felvázoltak, vagy nekem is kaptak rajzot maguknak, kaptak kategorikán karakteres mandatokat, ami alapján így már előre megismerte őket az ember. És az egyik egy fiatal fotós lány, aki teljesen furcsa figura, mert filmre fotóz, és elmegy, mint szépen apránként kiderül, egy ilyen reklám figurának konkrétan egy, egy GOSZ nevű üdítőital reklámbébie lesz, aki, aki ö, bizonyos nanók beépítését engedi magának, és amely nanók egybe egy, egyrészt ö, Segítik az ő életét, tehát jobbá teszik a szervezetét, a reflexeit, tehát menő ember csinálnak belőle, másrésztről viszont konstans függés, függés alakul ki az a rend. Így gyakorlatilag ilyen járók elő reklám figurája lesz a rendszernek. Akkor egy, egy másik az egy. Ö, ö, a, egy fiatal srác, aki, aki gyakorlatilag a gazdag szülők fészkébből kipotja, meg folyamatosan visszameszve csak éli az életét, és péci kabettjából minden rögzít a maga körül a világból, és ebből próbál holmi kétes sikert elérni az interneten, hogy minden anyagot, ami csak megtörténik, valamit amit lát, azt, azt megvege, és akkor próbál befutni és uh, még itt nem akarok mindent teljesen részletesen kifejteni a történet uh, uh, ugye maga regény született mint a Zoo tehát egy korai műve talán lehet, hogy az első regénye uh, Bruxnak és, és ennek meg is vannak a jelei a szövegben az egyik az, hogy én, én egy tehát ez a négy karakter, hol így, hol úgy egymás után feltűnik, mindegyik mesél a saját sztoriát, a saját szlengében, megpróbálom összerakni, mi történt ebben a világban, és borzasztó infohalmazt kapok. Azt se tudom, hogy most mi van körülöttem, hol vagyunk, mi ez a világ, kik ezek a figurák, és, és nagyon lassan sikerül összerakni. Nem mindig volt ez élvezetes. Tehát nem volt ennek a játék a világ felfedezésnek, a világ felderengésnek az öröme, hanem volt, amikor egy idegesített. Az elején azt gondoltam, hogy na ez a, ez a annyira túl van e, erőltetve benne ez a vagánykodás, a szleng és a menőzés, hogy ez, ez, ez nekem túl sok. És, és csak a könyv második felére vesz egyrészt érdektelem, mert addigra már a helyére kerülnek a dolgok, másrészt pedig a történet addigra már annyira e, érdekes és leköti az ember figyelmét, hogy már, már e, nem nem azt akarod, hogy te, te elfogadsz bizonyos dolgokat, hogy csak úgy megtörténnek, ugyanúgy, mint ahogy a Fraktál Hercegnél, hogy már nem gondolkodsz bizonyos elemeken, csak itt ezt a szépséget nem tudta megadni a szerzőnő, úgy, mint, mint ott az író. Hát ez nagyon hasznos, hogy így elmondtad, mert így lekerült a to és megkönnyítetted a dolgom. Hát pedig Én... sajnálom, mert minden mellett egy nagyon-nagyon, erős érzelmi reakciókat kiváltó könyv volt, és, és, és nem mondanék le ezekről az érzelmi reakciókról, volt benne minden öröm, meg megrázkodtatás, meg de iszonyú átütő ereje van, csak ez a, a technológia, technikája az írásnak az nem kiforrott még, és, és nehezebben áll össze komplex regény, ami az u nekem nagyon siklott maga mm -hmm. a maga útján a sztori, szóval szerintem nagyon jó könyv is, és nehogy azt gondoljátok hogy már van ez a kis kulcs cool ezért ez egy gyártalmatlan könyv az egyik legkeményebb könyv amit olvastam így az Adasztránál az elmúlt héten nem, nem tényleg a, az egész Aha. és akkor ez még nem minden még mást is hát olvastam valami, valamit edem próbálj csak szerintem nagyon Ö, csak annyit akartam mondani hogy engem hogy nekem viszont eladtad egyébként és úgyhogy ezt ki, legalább két éve tolom magam előtt, ott van a polcon a könyv, meg polcon magyarul a könyv, meg talán még ebben is. De aztán mindig volt valami fontosabb. Kíváncsi vagyok rá, mert, mert éppen emiatt egyébként sok minden részletet el is veszít az ember, hogy ennyire sok apró szívszar töri meg a figyelmedet, és aztán meg uh, lassan rakod össze, hogy, hogy a maga a világ, az, az nekem még egy, egy tépen, szépen le kell tisztázni, hogy akkor hogy is van ez, mint is van ez, és, és összerakni még egészé, és szerintem ezen, tehát látszik, hogy, hogy a, a többet tanult a szerzőn, és kíváncsi a te véleményedre, hogy neked ez mennyire volt, vagy lesz gond, és mennyire tetszik. Hát majd egyszer, Jó. nem ígérek inkább semmit, mert amit eddig ígártam, az sem a jellemzőnbe. Hát, akkor ahogy szoktuk. Ezt is el fogjuk olvasni. Így van. A másik pedig egy, az Ateneum krimi sorozat, ami már jó régen még így belő is vettük, hogy három könyvet is kiadott az Ateneum, mindegyik magyar szerzők, magyar krimi, ráadásul mindegyik más típusú, ilyen filler, vagy akcióregény, és, és, és nekem lehetőségem nyílt most arra, hogy ilyen ilyen kölcsönkönyvként olvasom a, a ennek a hármasnak az egyik részét, ráadásul több helyen olvastam dicsérő kritikát róla, és nem akartam elszalasztani egy új nagyszerű magyar krimi születését. Vagy. És hát, meg az a címe a külnek, Hamlet Halott, és Patak Éva, Vajda, a két szerző. A szituáció annyi, hogy egy fiatal, nagyon csinos, tehát tényleg egy bombasztikus nő. A fiatal Anita, a nyomozó, ő kapja meg a melót, és, és, és egy magyar színészt, akiről, aki már coming out old, kivéve a szülött. Tehát, hogy nem mindenki tudja, de azért nagyjából a magyar társadalom tudja, hogy ő meleg. Őt a Hamlet jelmezében ott találják szíven szúrva a lakásában, és, és akkor itt megy a nyomozgatás, hogy akkor most előfordult öngyilkosság volt, vagy sem. Ha a gyilkosság, akkor ki lehet a, a bűnös, és akkor felbukkannak olyan figurák, olyan kategóriák, amik akármelyik mai pulvár újságban is felbukkansz. Szélsőjobbos erőszakszervezet, államtitkár úr, híres pszichológus vagy pszichiáter, már nem is tudom, mert a könyvben is itt <gül> el eljátszanak ezzel, hogy most akkor pontosan melyik, aki, aki a kórházi kutatása helyett aztán elment ilyen sztár-terapeutának. Sztár, és akkor a végére persze, ahogyan a kriminek a szabályai alakulnak, meg kell tudni, hogy ki a gyilkos és hogy mi is történt. Feldereng itt a múlt. Na, az igazi pesti vagy magyar kriminek titulálják, és eddig akár még jó is lehetne. Én sajnos egyáltalán nem tudtam élvezni ezt a könyvet. Ó. <gül> <gül> Úgy készült, végre egy jó magyar könyv, mint itt az idő, most vagy soha. Ez, ez, ez, tök jó lehetett volna ezek alapján, tehát, hogy ebből egyrészt tele lehetett volna rakni humorral, szatírával, iróniával, bármivel, ami, ami ezt a magyar valóságot megragadja, az is nekem tetszik, hogy egy meleg karakter, aki, aki, aki körül banyolódik a sztoriból, igazából én ezt már nem érzem akkor a nagy fegyverténynek, hogy hú, most akkor egy meleg színésztőlnek meg, akkor, akkor ez most mennyire PC dolog, hanem hogy legyen, egy krimi legyen jó, és, és ne, azt gondolja már azt sen hogy ettől majd ez ez az alap. Ü és uh, egyszerűen siralmas síra, a stílusa, tehát hogy uh, lehet, hogy másnak ez bejött, lehet, hogy más, vagy sokan azt mondják, hogy ilyen skandináv típusú, minimalista, egyszerű szöveg, de, de ezek a karakterek nekem teljesen kicserélhetőek senkinek. Tehát az egyik például a régi, mit tudom én, írfolyamtárs, aki, aki aztán uh, Na, nem is tudom, bölcsészkarra jártak, vagy ügyvéd, vagy, vagy közgázra, és onnan ö, spricceltek szét ezek az emberek, többek között ez a politikus, aztán a színész, és lett egy, aki, aki természetesen vendéglőt üzemeltet, és a vendéglősnek az a neve, hogy Frici. Frici. Wow. <síns> <síns> és a... a, a, a olyan, olyan sablonok vannak benne, hogy ez valami rettenetes. Hogy, hogy én el tudom hogy ezek az valódi karaktereket képzelték, és akkor így benne van ez az intim pistáskodás, hogy igazából a meleg színész az izé, a psihiater az és, és ezért majd akkor az elviszi a hátán a balhét, hogy, hogy hozzákézesz egy élő embert, aki meg tele van élettel, meg tudod. Ez a könyv magában, szóval nem ajánlom. És most egyelőre a másik két könyv, ami ebben a sorozatban megjelent, az a is sem érdekel. Örülök, okay. hogy karcsonyt volt. Hát akkor nem volt annyira sikeres heted. A Mokzinend az abszolút sikeres volt. Okay. És neked, Ádám? Ehhez képest én tök jól hoztam. Múlt hétvégén volt egy olyan, olyan nem, nem is tudom mit csináltam, annyira unalmas volt, amit nem észre kellett ráadásul, úgyhogy beraktam háttérnek a cipóféle magánszámnak az egyik egyik MP3-ját, mégpedig, mint egy barát Kati novellát olvas fel. És hát, hát szenzációs nagyon jó, nem is készültem el időre, meg lehet, hogy el sem készültem azzal, amit csináltam, viszont piszok jól szórakoztam az, azon, hogy a, a 20-as évek közepe végén meggyegolnak valami pincért, és a különböző, különböző nyomozók hogyan fúrják egymás, hogyan próbálják kideríteni, hogyan működik ott a, a haverkodó sajtó, és, és mi a, a rejtének a megoldás. egy tök jó krimi novella, Ö, nagyjából semmit nem mondani róla, az a legbiztosabb, de most adás után majd kattintsatok az MP3-ra, dőjetek hátra, nagyon jó, tényleg. A Jais az a cím hogy függőleges egy egyébként, mert egy keresztrejtvény van a gyilkosságban, nyilván minden, minden rendes krimibe kell valami, rendkívül oda nem illő dolog, hogy a végén azt lehessen mondani, hogy Szilva Őrmester a, a szobában egy locsolócsővel Egyébként én csak olvastam, a, a, nem a felolvasást hallgattam, és, és tök jó. Kettő, háromból kettő olvasta, és ne, tetszett neki a hármas könyvedés. A harmadik meg, meg fogja hallgatni. Fog, megígéri. Nagyon jó. helyes, és elhangzott az adás első ígérete. Uh -huh. Aztán volt egy másik elbeszélés, ez Joy komónak a Bible Camp Bloodbath című, hát mondjuk kisregényeleg leginkább ami én tipikus blogirodalom, abban az értelemben, hogy fel is rakta a honlapjára, azt hiszem ott is íródott. Meg lehet venni valami magánkérdásos amazonos uh, szerelésben is kevés dollárért, de hát még sokkal jobb biznisz letölteni az internetről és elolvasni úgy az első kezünkbe, első eszközön. És uh, azt kell mondjam, hogy itt a regénynek a cím mindent elmond. Itt valóban egy nyári biblia való gyilkolászásról szól az egész, Uh, és egy olyan kísérlet ez a, ez a kis kisregény, hogy uh, a klasszikus ilyen slashernak hívják azt a horror-t, amikor ő, gyilkos mindenkit megöl, és közben démo démonian nevet növet, és uh, szőkenők menekülnek felfelé a lépcsőn. Na, ezt meg lehet valós -e valósítani könyvben. És hát meg lehet, nincs sok értelme, egy-két poént el lehet benne rejteni, amiért az ember úgy mégiscsak elolvasza meg végig rajta, de azért én nagyon vasárnap délutáni bor mellett csináljuk valami értelmetlet, mert még a tévében sincsen semmi regény, de legalább nem hosszú. Úgyhogy aki szereti a horrorot, meg tud, tud nevetni a a valamiféle paródiáján, annak azért így érdemes belenézni, szerintem. Beszúrhatom ide ennek a fordítottját Tudnék én meg a héten megnéztem a World War Z filmet. Én, talán lehet, hogy a, az első podcast epizódok egyik éve beszéltünk a, annak a, az írónak a, talán nem is lehet, hogy World War Z szóba került, de a, egy másik zombis könyvéről is úgyhogy megvan ugye az irodalmi vonzata a dolognak egy, egyrészt egy, egy nagyon szar hollywoodi film, másrészt semmi köze a könyvhöz és nagyon sajnálom hogy elszúltam egy időt az életembe csak ennyit akartam beszúrni. Köszönöm szépen. Én, én, én meg akkor annyit, hogy 3 háromból kettő megnézte, és, és egyetértek Balázssal. Én is ezen a héten tehát, és Ádám megígér, hogy nem fogja megnézni. <tosz> az igazság, hogy itt van letöltve, és egyszerűen már bellaludtam. Mm -hmm. Sajnodtan kell egyébként. A leges adásnak pedig az ott cím, hogy TJ Hooker és a zombik. <tosz> és, és nem tudom, hogy mi benne a zombi, de Szerintem, szerintem ez volt, vagy, vagy van ez a Survival Guide ugyanettől az írótól. Hú, és Nem már még. akkor beszéltünk a God Go Factus Leap című versről, hát, ami Így egy, egy, egy, egy zseni az irodalomnak. De neked még van itt egy, egy dolgod. Igen, annál is inkább, mert valahol között a között dokumentumot, és ezért blablázásra kell Ja, igen. És Mörla Föld időtől volt a harmadik, szintén kis vagy elbeszélés. és egyszer el fogom dönteni a kettőben, melyiket olvasom én. Ennek meg az a hogy Marco and the Red Granny, és uh, tavaly szereztem még amikor uh, Mört amikor jelölték a Campbell díjra, ami a legígértesi fiatal szerzőnek járó díj, amit a hugóval egy időben osztanak, ki, amit amúgy idén el is nyert meg két év mellett jelölni, és tavaly nem, nem járt szerencsével. És hát ez meg nagyon jó. Uh, egy ilyen furcsa Emberek találkoznak az idegenekkel, világot vázol fel. A földre azok, a földre nem engedik be az idegeneket, az, az olyan szeparatista egy picit, picit jövőbeli, picit tiszta, ki tiltva az alkohol, nagyon rendben kell lenni, jellegű világot kell elképzelni, de igazából nincsen jó pozícióban a föld, mert hogy a, a művészek azok meg húznak ki a holdra ezerrel, mert mert az idegenfaj, ez, ez, ez teljesen bele van őrülve az emberi művészetbe. Ráadásul, mivel, mivel ilyen szinesztéziás érzékelésük, meg, meg, meg kommunikációjuk van, ezért ezzel fel is tudják turbózni az emberi művészeket. És születnek olyan művek, hogy mondjuk egy, egy olyan nyaklánc, amit ki a viselsz, akkor olyan, mint hogyha egy Springsteen koncerten lennél, vagy egy olyan sütemény, ami, ami bele van sütve egy mit tudom én, bokacsónak a dekomeranyja és én teljesen uh, párosítások vannak benne, uh, és ugyanezt meg tudják csinálni másokkal is, persze. És uh, egy olyan művésznek a, a rövid pár hétjét követi ez a, a sztori, aki egy nem hitta, hogy ő fel fog jutni a, a holdra, egy íróképregén realizoló. Uh, de aztán egy nap hívják, és odafelé úton találkozik is a, a repülőn a Red Granny nevű Nagyival, aki a a menekülő ember jellegű ilyen holdi uh, reality a, az egyik főhős, és nagyon sok embert ölt már meg. Ez egy olyan játék, hogy ez az ötömegybe egy jön ki jelleggel uh, megy, és selejtezők és aztán a végén egymással mérkőznek meg. Bőtöletesen népszerű, úgy az idegenek, mint az emberek körében. És ez uh, hát nem írott véget azt, hogy ők egyszer találkoznak, hanem fent is uh, haverok maradnak és az addig csak földi tapasztalatokkal rendelkező embernek elkezdett fel felfejtődni, hogy hogyan épült fel ez a, az idegenek által uralt föld, vagy hold mi az ő, ő tervük, és hogy, és hogy mi lesz a földdel a jövőben, és nyilván egy óriás nagy ez azért nem kell nem kell talán eltitkolni, mindenki erre számít, amikor jönnek a gonosz idegenek, Jó idegenek vannak bármiben is, tényleg tudtok Hú, hirtelen? nem én... biztos nem, de, de össze tudunk szedni szerintem. Hát ott van például a gyermekkor végén. Na jó, igen. Ki, illetve beugrott miként a távoli tűz, de ott a, a kolonialista magyarok vannak, az ez eleve egy külön kategória. <gül> Na mindegy, és aztán nyilván a végén a képregénylezó és az arénában köt ki, és akkor több én nem lövök le. Nagyon szórakoztató, én kellemesen kicsit Asimovia, ott van a, vagy vagy talán inkább, ott van a gonosz világ az űrben, vagy a nem emberi logikus, szerint felépített világ, és ott van vele szemben az ember. Nagyon nagy örömmel olvastam, ez meg tényleg teljesen jó. jó. Na figyeljetek, én meg non-fiction irányba mentem a héten, de abszolút időszerű könyvet fogok. Hó, de még mennyire most nézem Nem tudom, hogy javasolnie, de beszélni róla. A popkultúrában hatalmas jelenség ez a Grand Theft Auto nevű játéksorozatomból. A ötödik rész a napokban jelent meg, és ilyen hatalmas, tehát tényleg páratlan bevételt szereztek már. Talán az első hét után a 800 millió dollár bevételt hozott ez az egy darab játék. Egy milliárdnál járnak milliárd. ma is szóval A filmek minden mellett elhúztak és beszették a világ összes pénzét a kasszába és én sem bírtam igazából ellenállni uh, akkora és annyira minden tele van vele, hogy én is megvásároltam a Xbox változatát ennek a játéknak, és a connector.org oldalon, a videójátékos podcastban vissza lehet hallgatni, hogy mit mondok róla. De egyébként spoilerezhetek itt is, hogy, hogy nem, nem, nem nagyon élvezem jelenleg a játékot. De esetre nagyon uh, kíváncsi voltam, találtam egy könyvet, az a cím, hogy David Kushner nevű írótól, az a cím, hogy Jagged, The Unauthorized Behind the Scenes Story of Grand Theft Auto. És nagyon jó a cím, mindent leír, amit tudni kell a könyvről. Van ez az újságíró Fickó, aki már tényleg a, a, a mint újságíró is tíz, tíz éve e, interjúztatta különböző e, részek kiadásakor a készítőket, folyamatosan így e, kapcsolatban volt ez a franchise -e, és a legutóbbi, a négyes rész kiadása után jelentette, ezt meg a, jelentette meg ezt a könyvet. És nagyon kíváncsi voltam igazából a maga játékfejlesztő szakma nagyon pici rálátáson van, ugye a, mi is ismerünk, van, van közös ismerősünk, aki játékfejlesztéssel foglalkozik kis stúdió keretében, de érdekelt, hogy hogy működik ez ilyen, több ezer ember által készített játékok esetében, és bizonyos szempontból csalódás volt a könyv, nagyon kihegyezte a, a, az egész könyv gyakorlatilag az író arra, az alapvető konfliktusra, ami a Jack Thompson nevű ex-ügyvéd, meg ugye a tömegmédia, és a, a, a, a GTA körüli botrányok között volt, tehát nagyon a botrány van a fókuszban, Eléggé jó ilyen történelmi áttekintés van, hogy, hogy, hogy hogyan alapították ezt a Rockstar stúdiót, hogyan készültek az első játékok, milyen fő elemek voltak a popkultúrában, amikor ez történt, milyen hatása volt a, a, a popkultúrára, de igazából nem nagyon látunk be a fejlesztő asztalok közé, hogy hogyan működött ez a dolog, hogyan fejlesztették, hogyan találták ki a sztorikat. Tehát igazából nem is annyira behind the scenes, ahogy a címében mondja, hanem abszolút a médiában mi jelent meg ebből. És a, a jelenlegi fejlesztők meg a Rockstar Studio általában nem is nyilatkozott a könyv számára, tehát ilyen ex dolgozókkal van pár interjú szerű dolog. Inkább én úgy olvastam, mint egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hosszú, hosszú cikk, ami erről a botrány témáról szól, és próbált egy ilyen személyes konfliktust a, a rockstar vezetője, ez a Sam Hauser meg között az ex-ügyvéd között, és eléggé tehát csalódottan tettem le a könyvet. Mennyire kritikus a, a, a GTA-ben, a rockstarral szemben a, a könyv? Tehát a, csak a, a... Tomzon érveket halljuk, hogy vannak saját kérdése is. Igazából próbál objektív lenni, mind, mind a két oldal. Ugye szerkezetileg úgy van a könyv, hogy így váltogatja a, a, a nézőpontok között, ugye a fejezetekkel a, a tehát hogy most éppen a, a játékfejlesztők oldaláról megmutatja, hogy hogy készült valami, és akkor átvált, hogy a média, meg ez az ügyvéd, meg ugye a nagyvilág hogyan látta ezt az adott dolgot, de és próbál, nem ne, próbálja nem túlságosan idiótaként ábrázolni ezt a figurát sem. Ezt a Jack Tompsont meg a, a rockstarnak a, a, a vezetőit se. De, de valahogy, tehát nem, nem ítélkezik, hanem próbál tényekhez e, közel maradni, de azért nem, nem mondanám, hogy, hogy pártatlan. Tehát azért ott a háttérben lehet olvasni dolgokat. Nem tudom hogy ilyen szempontból a egy jól megválasztott ellenség. Igen, de... igen, tehát nem lehet nem utálni. Igen. Nagyon érdekes, én azon gondolkodtam inkább, ahogy így készültem a felvételre, hogy a, a játék élvezetét számomra rontotta-e, hogy előtte ezt olvastam, mert hamarabb olvastam a könyvet, mint ahogy, ahogy a játékot elindítottam, és biztos vagyok benne, hogy igen, mert érzékenyebb voltam azokra a dolgokra, ami amilyen tehát, ha, ha, ha egy kicsit a, a játékra nézünk na egy ilyen görbetükröt állít egy ilyen jelenlegi amerikai szemléletmódnak, gangsterkultúrának fiatalok tehát úgy próbál görbetükröt állítani, hogy azért elmélyed és élvezkedik a, a, a gyilkolászásba a bűnözésbe a maximálisan antihős karakterekbe és hiába valamennyire ironikus, azért, azért őszintén ostoba is. Tehát, és tudván, hogy, hogy ez a szemléletmód, hogy jelenik meg ugye az alkotóknál, meg a, az ő világképük, meg, meg az ő szándékaik, nekem itt picit így, így itt megmérgezte a játékélményt és nem tudom. Szóval összességében a könyv is relatíve negatív élmény a játékban, se vagyok beleszeretve, és egy egyiket se tudnám jó szívvel le lelkesen ajánlani, Viszont akit nagyon érdekel a téma, szerintem nem hagyhatja ki. Tehát ilyen GTA rajongó, több olyan ismert embert ismerek, aki tényleg utolsó szögig végigjátszott ezeket a játékokat, és minden trófeát megszerzett, meg minden melléküldetést végcsinált. Nyilván annak egy hatalmas poén végigolvasni a könyvet, és kicsit belenézni, hogy mi történt mögötte, de nekem hiányoznak onnan a részletek meg a, a, a szaftos botrányoktól de eltekintve akkor... a valós játékfejlesztési dolgok. Ők pont a rajongók egyébként, hogyha más téma érdekelni őket, akkor hm. kint lengetnék a zászlót a Megye-Kettő Dunavarsánynak. <gül> Lehet. Jól van. Egyébként olvasok szórakoztató könyvet is, még csak a felénél járok, tehát nehogy ne, ne, megsajnáljátok, hogy rossz hetem volt ebből a szempontból, de arra majd visszatérünk a jövő héten. Új, megolvasok nagyon hardcore, de majd azt elmesélem, hajtosan mm -hmm. érek, hogy nem vágom fel az a rövid <gül> Érdekes egyébként, hogy ezen a héten most mindenkinek egy kicsit bizonygatnia kellett. Mármint, hogy mindannyian olvastunk nem jó könyvet is, mm -hmm. legalább a jó mellé. De legalább sokkal haltak meg benne, ez minden menségem. Így Aha. van, és talán, aki szintén ezen a héten rosszban nyúlt, akkor most érzi közösséget velünk, és jobb hetet mindenkinek. Illetve mutatjuk azt is, hogy miattatok csináltuk, hogy nektek ne kelljen. Így van. Na, szerintem zárjuk le a felvételt, menjek el, a, menjek el az irodából, és szerintem így a sört. Szerintem igen. Sziasztok. Köszönjük. Sziasztok.